ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات مخبرنده مثلا ايام شج الله مسلمانانو حکم کوچه وا تقسمو بحبل الله ولا تفرقوا جميعا ولا تفرقوا دغه دین سره خلایو دېکه الله یو مثال بیا دی هو ځانو ایسایانو چې کتاځه داسه کارو بیا تاسو بده غي پشان نو دغه پښانت مکی نو په دې مسلمانان منکې الله تعالی زورن اور کې او ير اور کې او تمبي اور کې په دې تاسو د ان خلکو پشان دې نشي چې کم يهود او ایسایانو تفرق چې غيپې کوریاټ جوړ کړو يهوديان دواو یاټه او اسایان جودا غي اون پټه راټېر کې وي یاکوبیا ته ویل کېږي نستوريا او ملکانیہ درې پېر کې او واجبها خبردار چې خپل پېرکو کې کافر وي بل بل تا کافر لکهلارې مافي پنن سبا چې کوم شي نه مسلمانان الله باندې فري نه راشه پکې موجود دی یو یې د ښاټر دی بل یو یې بل یو یې ښاټر دی بل راپاسي نو جاتو کا برنده مونږ یو ټانګا خلک تنن سبارو تیری کرچانه شروع شوهيږي یومات المسلمین علی بتقول تکافرن صرف مونږ مسلمانان پاکستان کې بتول سلګسان دي باسي بگنورم دی شرا مسلمانانو کې انداشې پیدا شوهه الله تعالی نن موږ نه ویلا ته كونو کله دې نه ته په شان تفرق کېږي ګر کې دلی دلی شي دي د خپلین بار کې په او اختلاف وکړي پاتې دي مسلو کې اختلاف کړی سو کوئی یو دے سو کوئی دو دی سو کوئی دري سو کوئی اساد اسلام د الله جي سو کوئی السلام د الله جي سو کوم وقت لا چی اختلاف نکړ د ما جاء روست دا غنه چلاله اراغلي او ايته البينات اغا زهد لچ يرد لرت کو چی اختلاف مکر دا سي کو تراغلي چی اغا موجب او مانیع ودو اختلاف په هغه یتو کې واضحه خبر ده خبراتې د اختلاف نه ځان وشکوي اتفاقو اتفاق پکاره دي متفق شه په اسلام باندې نه دا اگې ناروستو باندې اختلاف کړې اګې نه آیا دا مراد تورات تورات و انجینیر کیتابه تراغړل ایا کوم دې اتفق او اتحاد خبرې توحید کو مسله باندې راجم شي یا الله منه الا شریک مجو ده داगेन ارښت به اختلاف الله فرمای چې دک تر فرق او پرکواریا او د حد د وازهیدو نرښت چې جای اختلاف کړ نو اولیک لهو عذاب عظیم دې پر عذاب مسلمانانو کرتا سو داغی پسانت شوئے و تاسو تو منبیان بی عذاب ملا بی دائی پسانتے مگئے گا ایتا بلوی عذاب ملا بی ندین لدہ دیر نئی نقصان ورکی اختلاق و تفرق ناللہ فرمائی جنبی عذاب بی نکلب یوما پا غرز بانی بی تب یو چې سپین بشي سمو په نامه ادو جوه نه مراد وجوه المؤمنین د مسلمانانو موهنه اېبن کسیر عبد الله بن عباس په حواله لیکلی چې سنت والجماعه د اهل سنت والجماعه ته چې کم جماعتبان سنت او جماعت نبی له اسلام صلی الله او ده جماعت ده صحابه و دابداری که انو دینا مراد آغا خلقه ده دی مخونه و سپین شیده سپومه پشاند و پلکی آبیا و جانده داخلی و تصد ده اجور آتور بشید سمخونه ده دینا مراد مخونه ده احلی بیدعات دی آو ده کرنگی ده ده کاخران اهل بدعت او الفرقت چې پیدا کله ټول پیدا کله کفر کوي توحید په مسله کې دعا او د خدایان جوړه دا کافران دوی الله تفصیل بیان شي چې مخورا با تورشی و تور و مخونوالا او با کم زیکی و سپین و مخونوالا با کم ریکی و تور و, و مخونوالا تبا عذاب ملائی نعمت ملائی و دا آیات دی زیکی مراغلے و درشم اسی بمراشی نهیشتہ مسی پارا سورت قیامہ بمراشی حال تکراغل یوم ایزن علینا غبرا مخونه بای دلجنی دلی بای بی تاکہ او سلیچ دلو والی در جہنم دا یاری دلازا دا دل عزاب دلازا دا سید همل کفرط الفجر کافران و پاجران او تک او دا سی بخاری لکر دلو چی والی دل اللہ فرمائی اماللذین فاماللذین هر جاہا کسان دی. اڅادت وجوهه مخه نتور مخونه مخه نتور شو ان دوی تبول شي د الله له طرفه وځي د پرشتو باندې کفار کم باندې ایمان کو تاسو کفر کول ورسره د ایمان ستاسو نه یا مطلب دا دا مخونه ن جتور دا مرتب خلک څه زمانه کې اسلام راول مسلمانان شي بیا د اسلام نارو شيو مزدکو تا پریشتیده سی خبر کل چی اکا فرطم باد ایمانی کن تا سو کفر کلو آیا تا سو کفر کلو یعنی کفر مولی لو کلو, کلو. روز تا ایمان سنسون نفزوکو العذاب آر اوسع که عذاب بیما کندو تک برون بسبب دیده دی جتا دنیا کی مسلسل کفر کلو نیو مطلب داشت چیر زمانه کس خلق اسلام ترالی جیسو کلی جیرا والی دل بیا والی دل ندیتا مرتدوی نو پرشتې مو دغه خبره کوي تاسو کفر کړو استادو دی ایمان نه ورسته او سازاب اوسکه आवाज کفر کومدا يهوديان د کوي چې تاسو کفر کړو پتاورات باندې ورسته دي نه چې تاسو به ایمان لاولان به کوي ایمان او پخ نبی عليه السلام راغله په مخ وړو چې کما یې اتنه کې د نبی عليه السلام بیان او غو نه منل دا یې اباځه ی کفر دن بعد ایمان کوم نو مراد ایمان ظاهری ده یعنی منافقان دي الله وو ته کفرتم بعد ایمان کوم تاسو کفر کول او تاسو ایمان ستاسو نه ایمان عمراله خو بیا مون کفرانت وی مون تاسو ایمان میمان نه دال نه زورنه نه فزوکل عذاب اوسه ک عذاب دما کو ته تکرون په سبب د دې تاسو کفر کاو مسلسل ندا پرشتی ومتدا خبری باوری او اصرا او اصرا بس زانی مخون او بین توری دا سزا گانی شو <تصفيق> امینا نمت پارا بیان قی شدیت بس ملائی واما الَّذین بیضت اجو ماء کسان چی مخون اصپی نی شو مسلمانہ نی آدھے رحمت اللہ دی با پر رحمت دالا کی هم فی اخالدون او پدی رحمت کے بہمی شی در رحمت مراد جنلت ذکر جنت د الله رحمت ها اگر چې بماکان یعملون دا, دا استو د عمل بدل او بدله دا اول ته راضي الله پر رحمت کې بین رحمت او ذکر د الله د رحمت دا جنته اول ته راضي جزاء بماکان یعملو دا عمل ده نو زار پوې چې سبب د انسان د جنت ته دلود او الله رحم لپاره آدانې کې عمل جنې کې عمل انسان کې دایو سبب او لار شي الله پر رحمت اونو جنت دلو اغاد اعلق ورحم او قم مهربانی سرد ده دردوجن نبی علی اسلام بارک رازو نبی علی اسلام افرام ارتواء اقتر؛ افرام ایو انسان و پخل عمال جنت نیشت پی عمار سلام و سلام و صحابی و یا رسول اللہ, اللہ عمار. عمار و لانتا رسول اللہ تم نشده دیل اللہ پی عمار پی عمار در اخدای افرام ای اگرم ایل لا النا ان یتغمد ایل اللہ لا النا ان یتغمد ایل او قمع قادم زم نشم کے وداوینا او داکا اللہ ربان اقبل رحمت پا اقبل رحمت کی میرا بٹھتی نو عامال دے نیک سبب دے اللہ بتا بانی رحم علا کئی جت دا اللہ خبر بانی او چدا اللہ خبر نمانی نو اللہ بتاو سی اللہ بانی اقبل عذب کیا و عذب دو جنو بی جہنم دے نیک عامال سبب دے دانا چھ بلکل بیکار <سؤال> ہے <سؤال> خبرم زیمترازی کنا نذا د الله درحمه و بركاته قانون د الله درغ کمش کم سبب عبد الله بن اوثب کی وبر حبله کلمه ظهری ویلی هغه فرمای چې په پولیس رات باندې په روزی تعفره الله سره چې الله بخنهږي پوری موزه او جنت کا داخلې کې پر رحمت د الله سره او جنت کې مرتبې چې حاصله نن دا په خلونه کو اعمال سره او جنت پر رحمت د الله سره او دا کې مراتب چې لري د اطفنه کو اعمال سره چې سمره اعمال مرتبه ودیم چیتی خوزیبه دا اللہ الله رحمت بانده نبارحل رحمتی و تزکوئی ففی رحمت اللہ پر رحمت دا کی بھائی ینی جنت تے دی. دیبه رحمت دا اللہ کی دستین و خنوالا هم فیہ خالدون او دیبه پدیکے ہمیشہ اس اللہ صداقت دا پیغمبر بیانی اور صداقت دا کتاب بیانی دا کتاب قرآن دشتین کتاب رضا چه بیچارا هغه حق په امر دي تلق آیات الله نذلوها دک دچکم تیر شدا آیاتونه د الله دی قران دی نذلوهم چ الله ایلوغه قران وحی و دویر کی الیکا پتا باندې په امر تم حق پتا باندې الله تعالی خپل وحی کی بالحق پر حق د ظاهر ولو ومل الله الله تعالی یورید ظلمنچیر ادو کیدو ظلم لیل عالمین پا مخلوقات دوها نو حدیث کی رازی اللہ ویزا خپلم ظلم نکوم او تاسم پا خپلمان نیوبل بانی ظلم مکام او دا اللہ ظلم سد دار جتایو عمل کری او اللہ یا سواب درنکی او داس اللہ نیکی نکی نکی نکی نکی تا عمل کری سواب درنمانک او داس انکی نکلی جی گنادی نکلی یو گنادر بانی روتر ظلم نک چې ځنې کې سوا پر کې چې سور غنا کړی دا هیته وتاو مازا الله ما فی السماوات مثلا توحید مالک صرف الله دی ل لله ما فی السماوات دا له د پار دی نه بل چا د پار بیا وسو چې اسمان دی مالک مله دی پیدا کریم الله دی تصرف پکه مله کیس او اوس دی بلا دځې پس مګه کی دي د دې الله دی خالق مله دی تسر په کې منلا کي و الى الله ترجو الع امور الله ته واپس کیدل دي ټولو کارنه الله حاکم دی په سلام کې دي الله ته واپس کی كونتم خيره امهه اوخرجهت لناس تامروون بالمعروف ولتكن منكم امهه توي د خیر مخکدا حکم یو کار دي چني کو بل د امهت کي امهت ته خطاب او بدون ما نه کول غي فلتابياتو بار الله وي شداول ذا ټول کي پکار دي دا چې تاسو بهتر امهت دي او خرجت او تاسو اوکل شوي لن ناس د د خلک د پاره د پېدی د خلک نو د دې تاسو چې اسعو بیا عمون کی بیا کی دا دا. او بیا په دې امور کې بیا ټول امت محمدي داخله ټول امت ته خطاب دې ټول په دې کې داخله نو الله ټول امت توجيب تا تاسو به تر امت او مقدمه مساله په ابتدا دي سپارې کې ترشه وسط تلته کو نه شه ده علي الناس وسط لپاره امت فضیلت بیان شه ګل تک دې امت فضیلت بیان شه ال تک یوجب بیان شه تاسو په حق او پیغمبر بستا سو پاکي چې د دې له غوایې تاسو به تر امت کې خود سره وجنه چې تاسو د خلقو د پایداره لپاره وکولې شي او د خلقو او پایداره سره مداري بیان ورکړی کی نو بهره حدی امت الله دا فضیلت ورکړه چې دې بخلقو ته پایداره سي دین مرسي دا غي بیان لکه تاسو نورو بالمعروفه عن علی المنکر تامرونا تاسو به حکم کوئ بالمعروف او بالاقو باندې معروف تاسو ته مې خې ایمان شو او که کې شو او حکم بکوانو حکم کف جيبه سر شو کف قلم سر شو کف لاس سر شو حکم کول وتنهو نو تاسو به منکوئ کوي عن المنکر دا هغه شنه چې شریعت منه کړي دین انکار کولو شي دا شو که شرک شو که ریاش شو که تبرکاو پیر که واریت شو نو تاسو بداغین امنا کون که پا جیحاد سرائکوه که پا جیبی سرائکوه که پا کلم سرائکوه که تاسو ممن اقول کون تاسو زکا بہترومتی درے موجد درے موجد بہتروائی تومنون باللہ تاسو ایمان اغل لرہ پا اللہ بانی ایمان با ہمیشہ ہمیشہ لرہ په ایمان به برقرار پات کې په پا الله ولو امنه اهل الكتاب او به بصید اهل الكتاب مثلا به یعنی کچه دی ایمان راولې ملکان خير لهم دا ایمان دي پر بهترو منهم المؤمنون بعضه د اهل مسلمانان دي لکه عبد الله ابن سلام څخه به دا عمل غري واکسرهم اکثر دینا الفاسقون اگر پاسک و کافر دی پاکی دکی سو کی ایسا تخده ویسو کی مورد واسر اخده ویسو کی دری والا خده ویسو کی دری والا کی خون نو دی آیات کی زان بوئی که دی امت بزیلت دیان شک دی باندی چنور امتو نخو اگر داؤچی آگی که با پیغمبر راگی چخل کو با کتاب باندی عمل پر خود و توراتنو بل پیغمبر براد نا� خلکو کو تدعوت ورکو چاره په امبر بلاله بلبره نو پنور امهتونو گیم د دعوت دا کار دعوت حکم مې د پرون بیان کړو داګه مثال مې بیان کړو ای بیا ضرورت نشته پنور امهتونو گیم دا ودان نشو محمد سپاره کې به ان شاء الله راشي چې د بنی اسرائیل او د میاں الرحمان کې چې را پاره کې نو اغه گیم داس خلکو چې نو ته په دعوت دعوت اغت امت کرنا دی. او انبیاء او پیغمبران را په یو وخت په ډېر ډېر پیغمبران په یو کتاب باندې ډېر ډېر پیغمبران تللی دي او داغه حکم او داغه مسلې په خلکو کې تللې دي او داغه دعوت یې ور کړه نو باذابطه تنظیم او دعوت او دا اغه باذابطه قزلت او دا, دا کرنګي کار دا دا دی دی دا دی او دعوت اغه دي کې باذابطه طریقې سره امت کې الله تعالی د کمه حق او ټولګي او ځدا کار کوي خلک خیر تر تر بلې بد نام او د تم الله تعالی چې خود تر تر بلل کوي عبادتونه من کول کی دا به تر امت ته دا د نیکار لپاره هغه د کار لپاره او کلی شویل ځدا کار نو دې امت کې د دعوت دا کار ته په هر شکل باندې دې کې تدریس دې کا عام تبلیغ دې او کوو کم مدرسہ دا کار شکل سره د جهاد دې نو دا امت دې لپاره روخ کني شي اومت دا کار چلې دي چې الله حکم کړي چې پتا دغه جماعت پکار اتنا دی چې خو تر تر بدل او بدوتنا منع کول کیږي. که د اومت کیدا کار بازار ته دی او دا فضایل هم موجود دي. لکه فضایل مختلف او حدیث دی پیغمبر علی السلام چې کله اوفات کړي دا حکم کړي پیغمبر علی السلام هم اوفات کړي نو وی دی تاسو چې کوم حاضر خلقت نو الغیبین ته الله تعالی دی رسوله. اودری وینه زجر کچریتا سو حق تاس بحکم د نیکو کوی لته امرنا بالمعروف ولتنہونا عن المنکر انا رونا منکر کوی او کدا سین کوی لای شیکن الله ایب عس علیکم نکابا منه ثم تدعونه فلا يستجیب لكم ونذر دچ الله بتا سبحانه عذاب مسلط کی بیا بلنا دواګانی وړای او دواګانی بم بازابتہ کار د دې امت خصوصیت ته ترقیامت پوره د کتاب دوی چلې یدې درسو تدریس نه کئ عمومی دعوت نه کو تر تربلل بهر شکل چويغه نه کئ دبد ون منقل هغه دی, من دی نور کې انبیاء وقتی سو سو نبیان سو سو انبیاء بنا کار په پيو وخت خصوصو نبيان او پيو کتاب باندې سوسو انبیاء راغلي دا حکم خلکو ته بیان کړي دي لې يغوم دنت کې لن یضرکم دیتا سو ته zarar نه کیدر کوله دا اهلي کتاب الا الا مگر د جيبه وړه zarar الله مسلمانانو ته تسلي ورکړي اعظم نه معمولی zarar د پجبې سره په دین او توحید کې طارق خبره او باسن اعتراضات کول دینی شي کوله مگر دا غسر کوي وَيُقَاتِلُوكُمُ كُلَّ <تصال> يَوْمٍ أَلَّا <تصال> يُثْرَوْجَنِ كِنْ وَلُكُمُ الْأَدْبَارُ تَسْرَبُ تَبَشَاجَانِ وَلَا تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا قُلُوبُهُمْ شَدَّادٌ بِالضَّيْقِ بَرَاءَةٌ زِكَذَا مُتَفَرِّقَةُ قُلُوبِهِ پېرګي پېرګي تبهه کې دا ټول یو او د دې قلو اتفاق نشته نو جنگ سر جنگ شروع کی ندی نرید لپاره طاقت نشته د لید لپاره څه هېشت دی دیسه مدد سوق کولی نیوستا سن شاله مستان ولای تهونو مکه کې تاسو کله تفرقو چه پرکی پرکی شوی دی دلی دلی شوی دی وقت لکو دی اختلاف کردی دکی دکی من بعد ما جاہم البیناتو رستد دینا چه دیترالو البیناتو واضح دلائل چه دلائل که دیت تفاق تتوحید بانی بیاند او توازح شیو بیم و اولای کعدا سفتن والا قسانتی دی لهم غید فارا عذاب الناظیم عذاب نویده یو ما فعا و رس باندلوی عذاب وجوهن چسپین بشی سمخنا محنت مسلمانانو و تسواد دوتور وجوهن سمخنا یعنی محنت کافرانو فمن الذين فسرت اياك ساندي استعد وجوهه تشورش وي دي مونا دني ا كفرتم دي تبه وي نشي ا كفرتم اياتا کوفر کلاو يني کوفرم کلاو بعد ايمانكم رشد ظاهری سنا یا اَکَفَرْتُمْ تَحْصُکُون کَذَلِكَ یُبَاعِدُ الإیمَانُ کُم رُستُ دِ إیمَان ستا خما مُرتَدِّ او دِ اسلام نارېدلې وای وذو کُلَا زَادَ فَسُوسَ کَهَتَا زَادَ لَغَ بِمَا کُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَسَبَبَ دِ چوی پاسو تَكْفُرُونَ مُسَلْسَلَ کُفْرٌ کُم وَعَمَّ الَّذِينَ أَرْجَعَكَ سَانْدِي رب يغفر لوجوههم كما استنشي دي مخره دي ففي رحمت الله ندي برحمت الله کی په جنت الله کی دا بیت امت په اتیا سنه د دې مې سبب دي امت خلک اپی امه اسلام فرمای او بیا ضرب الله نما او المال غا به حساب جنت ته او بیا منور الله ته وی ملې سیوا کنه د هر زړه زړه او یا زړه او بیا منور الله ته وی سیوا کو نو الله اسلام بیا فرمای چې بیا الله د خپل شان مطابق د لري لفر جهنم نه رل جنت ته وو د الله شان مطابق ثلاث حسيات من حسيات ربي بکفه او كما قال نو د الله جنت ته بلال شخا. وقال الله قاموا دا دچ سبب بغیر اختیار عمل وکال نور بحق الله رحمت کی بتا رحمت و عمل الذين فزنتها کساندی ابیان وجوههم کما فين شیدیمه فون نزدې په سبب د نیکو او د ایمان چې دنیا کې اعمال او ایمان کړو دې اعمال او ایمان یې روانه ففي رحمت هم فی ها خالدون هم دیب پدیکی همیشوی تلکہ آیات اللہی دکھا آیاتنا چیدی دکھا چیدی دا چمک کی زکر شو احکامات آیات اللہی دا آیاتنا دا لادی نتلوها اللہ علی بلو دی لنا لکا فتا باندیتی نمبرہ دل حقی دطارت زاہرولو تحقو واما اللہو ندی یریدو چیرہ ظلمان دا ظلم کولو لیل آدمین فمخلوقات باندی وَلِلَّاٰهِ اُخَاسْتَ آلَا دَبْارَا وَنَدَبْلْشَا دَبْارَا ما آجم لسی خنالی پی السماراتی چیزمانونو کی دی وَمَاوَاٰتُونسِ زُلَنِدِ تِلَرْدِ جِزمکو کی دی وَعِلَىٰلَّهِ اُخَاسْتَ آلَا تَنَبْلْشَا تَرْجَعُلَ الْأُمُورُ کونتم ای کونتم ای تاسو ائمت محمدی علیه السلام کونتم ای تاسو خیره امته خیره امته او دیر بهتر ده امتونات نور امتونو کې او خرجت تاسو کله شویے خیره امته نو خیره لیکي دیر بهتر ده امتنا پنورو امتونو کې او خریزان ته تاسو کولی شئ د پاره د پایې د خلکو نو فائدہ دوا کار نه کېترا اصل فائدہ دا نه چې دنیا تجارت او حرفت ته خو ترا بلل عبادت نه معنا کوه تامرونا حکم کوي بالمعروف الماعروف میفوتام سنات ایمان دې کپاټي او کپه دې په دې په کلام دې په بلاسته وتنهاو او تاسب مانا کول کوي ان وتنهاو مانا کول کوي ان المنکر دې شریعت په انکار کوي وَا تُؤْمِنُونَ بِالْإِجَاهِ أَتَصْبَحُ حَمِيشَ إِيمَانٌ دَائِمٌ بِإِيمَانٍ بِاللّٰهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ كَذَلِكَ إِيمَانُهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ دَائِمًا بِإِيمَانٍ بِاللّٰهِ بِهَتَرُ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بَاعِثُ الدِّينِ فَالْمُؤْمِنُونَ كَامِلُ ذین الفاسقون فاسقون کافرانی فاسق یوفس کی عملی دی یوفس کی اعتقادی نو بس کافرانی مسلمانان یلته مراد کس کی اعتقادی دی ایمان علی الله لایبو قوم بی ذرار مشی در کولتا زدار هر کس ذرار مشی در موسیمانی ویو قاتلو کن کچری دیو جنگی گیتاز زرا یوالیو کن وابعیتاز تاہیل ادبارا شاگانی او بر تختیب تاوستا بشاگیر سم ملایم سروا بیادت دیم درد کنک